«У Маркграфа все залізне! Го-го-го! Га-га-га!» Невісту повалили на стіл, на журавлів і лебедів. Вінок злетів їй з голови, тримали міцно, затулили рот. «Очі ні! Хай дивиться на Маркграфа! І молодий хай дивиться, який мушчина їхній Маркграф!» Генріх важко впав на дівчину. Мав помститися за свою ганьбу з тієї, що не піддалася йому на шлюбному ложі Слов'янські собаки, собачі свині і свинячі собаки. Кнехти всували до весільної палати в волохаті морди. Кортіло побачити. Го-го-го, гой нам, гой! Гнали селище свиней, худобою людей, пов'язаних, безпорадних, нещасних. Позаду розкошував вогонь. Запанував над дощем, розпліскувався над покрівлями, над цілим селищем червоними озерами, і вузьке озеро коло селище теж здавалося горити, повниться кривавими відблисками смерті і нищення. Дощ ішов і йшов. Коли вночі стали на перепочинок, не могли знайти сухого дерева для вогнища. Палітча чаділа, стріляло, сичало, давило димом. Вогню не було ні обігрітися, ні посушитися. Бо в темряві нападуть зненацька, не помітиш. Не нападав ніхто. Край перелякався, вимер. Залізні вершники і кобили маркграфа витолочили все живе. Кнехти чхали від диму, витирали за сльозині очі, обпивалися медами. Нахабніли ще дуще, ніж у день, Ой, нам, ой, янголи на небо, А рицарів поле. Сон звалив усіх, Хропли, харчали, свистіли, Лаялися у вісні, погрожували, Випускали з себе гидкий дух, Кобили теж випускали, Все змішалося, не розбереш. Бранці ждали ранку, не спали. Були разом зі своєю худобою. В сили сали їм руки і лиця, тихо скавчали, ой лихо-лихо. У досвіта вдарено з усіх боків, тихо, вміло, безжально. Земля слав'янська має вуха і очі. Почуто, кинуто звідусільна сильно вперейми воюв. Ішли пішо через болота, через трясовини, через непрохіддя, навпростець, навперейми, йшли слідами важких кобил на гіркий запах диму, на звуки лайки і похвалянь. Списи такі довгі, що в тумані губиться другий кінець, сокири на держаках з півтора хлопа в біжки, луки палені дістають до бороди, круглі щити обтягнуті шкурою турію. Кобили і ржали з перестраху. Кнехти безладно порюкалися, падали під вагою своїх панцирів, грузли в багновиську. Важкі сокири падали на шоломи, на залізо. Людей не видно. Сокири падали, мов би, самі собою. Мечем нікого діставати. Гнуться шоломи, трісткаються черепи. А-а-а! Найтвердіших порубано Маркграфа Зі здичевілими баронами, обдерто з панцирів, У самих сорочках вигнана на пов'язана Пов'язан ремінячим знятим з бранців. Молодий і молода стали навпроти Генріха. Ніхто нічого. Все мовчки погнали нападників назад. Босих, напівголих, під дощем По слідах їхніх кобил. Гнали довго і уперто. До спаленого весільного селища, до озера, що, мабуть, зберігало ще в своїх глибинах відсвіти вчорашніх жахів. Озеро було джерельне. Навіть улітку вода як лід. У такій воді водиться гарна сильна риба. Предки вміли вибирати місце. Восени вода ще холодніша. Цьому легко пересвідчитися його вельможності Маркграфові. Генріха загнано у воду по саму шиюха і холони від жару. Молодий і молода стояли на березі і дивилися, як синіє скривлена мордочка Маркграфова. Коли пробував вибрідати, воїни брали його на рогатине, як ведмедя, знов заганяли на глиб, так до вечора. Барони гибіли під дощем на березі. На ніч усіх відпущено. У самих сорочках погнали до болота, сплюнули слід. Вартайтеся, звідки прийшли. Мене чимало днів, доки Марграфа внесуть його замок. Не битимуть у котли, не гратимуть лютні, не облискуватиме Марграф оголеним мечем, лежатиме трупом і не поможуть ні мудрі з їхніми молитвами, ні привезені з самої Італії славетні лічці, ні кропивне сім'я з медом, ні дев'ятисил капуанський скрутить йому всі його двісті дев'ятнадцять кісток. І вже не підведеться Генріх з ложа, не побачить своєї повнолітньої жони, не скриготатиме зубами, нахваляючись і похваляючись, що по викінченні непокірливій шістнадцяти літ припровадить її, як мисливського пса до свого замку, а вмре якраз тоді, коли вихованка Кведлінбурзького монастиря Пракседа досягне повноліття. Літопис Генеалогія Замки будовано з примусу, Собори з набожності. Єпіскопи проклинали тих, хто приходив на будову не з побожності, а з любові до заробітків. Співати псалми, визнавати гріхи, класти камінь, намагаючись, аби його положення було найнаближеніше до того, яке мав у скелі, що з нею вирубаний. До цього заохочували святі отці, цьому всі сприяли імператори. Усе було хистке, непевне, тривожне, думка не закорінювалася в суттєве. Вірилася в дива страхи, тож камінь мав би стати, мов би, запорукою тривалості і міцності держави і церкви.